Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengumpulkan kita pada hari ini Hari Rabu pagi menjelang siang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 Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dan seluruh kaum Muslim yang mengikuti kajian ini, sebelumnya kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena koneksi yang kurang bagus dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Kajian kita pada pagi ini dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang kita angkat pada kesempatan alih ini berkaitan dengan bulan Rabi'ul Awal. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Bulan Rabi'ul Awal sering sekali disebut oleh sebagian kaum muslim sebagai bulan maulud. Karena memang... Di dalam sejarah Islam, sebagian ahli sejarah Islam mengatakan bahwa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Meskipun mereka berbeda pendapat, apakah yang benar memang tanggal 12 Rabiul Awal, ataukah tanggal 9 Rabiul Awal? Akan tetapi. Mereka bersepakat bahawasannya Rasulullah saw atau boleh saya katakan kebanyakan mereka berpendapat bahawasanya Nabi Muhammad saw dilahirkan atau dimilatkan pada bulan Rabiul Awal. Bapak ibu saudara-saudari para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala oleh karenanya. Akhirnya, sebagian kaum muslim, saya katakan sebagian menunjukkan tidak semua Sebagian kaum muslim menjadikan bulan Rabiul Awal disebut sebagai bulan maulud Bahkan, sebagian kaum muslim juga tidak mengenal nama Rabiul Awal Tetapi lebih mengenal dengan bulan maulud atau bulan maulid Dan Bulan Maulid atau bulan Maulid sering dijadikan sebagai standar oleh sebagian orang sebagai standar tanda kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang berpendapat siapa yang tidak mengerjakan peringatan hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini perkataan berat. Hati-hati, perkataan yang besar, perkataan yang agung, menuduh orang tidak cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kita akan ambil dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa yang tidak cinta kepada Rasulullah itu berarti tidak beriman tidak beriman. Maka hati-hati. Apakah memang benar orang yang memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid itu merupakan standar kecintaan seseorang yang benar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah memang pantas dikatakan Orang yang tidak memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkumpul-kumpul di masjid, di majelis-majelis ta'lim, membicarakan Maulid atau membaca solawat-solawat, kemudian nanti sebagian juga ada yang memakai rebana, ada yang kemudian menganggap ada hawrah, yaitu diyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian bangun. Sebagai penghormatan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak mengerjakan ini. Kemudian dituduh sebagai orang yang tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat. Agama Islam. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi apapun permasalahan. Yang kita ingin bicarakan. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan. Sangat sempurna sekali. Jika. Al-Quran dan Sunnah tersebut dipahami oleh para sahabat Nabi radiyallahu anhum Sebagaimana yang akan saya sebutkan dalam permasalahan ini Ya makanya tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah Cinta, dusta terhadap Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Bapak ibu, saudara saudari, para pemirsa, Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib dan tanda yang paling agung dari keimanan. Tanda yang paling agung dari keimanan. Coba perhatikan beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Hisham r.a beliau berkata Kunna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam wa, alaihi wa sallam, huwa akhidhu bi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Kata Abdullah bin Hisham radhiyallahu an kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dan beliau sedang berpegangan tangan dengan tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu dan sedikit menyimpang ini bantahan keras bagi suatu kelompok sesat yang menyimpang dari Islam yang sering menghina sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Bukhari wahai orang-orang yang hatinya sudah tercampuri dengan dokma, dokma, doktrin-doktrin yang melaknat Umar merendahkan derajat Umar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipegang tangannya oleh tangan manusia yang paling mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam saking dekatnya mereka berdua kembali kepada hadis ini maka Hati-hati lisan anda terutama anda-anda yang sekarang hidup di zaman sekarang. Anda ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedang anda tidak pernah meneteskan darahnya Umar. Maka usahakan lisan anda pun terjaga dari merendahkan, mencelah, melaknat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kembali kepada hadis kuna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhu bi yad 'umar ibn khattab radhiyallahu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya umar ibn khattab fa qala lahu 'umaru radhiyallahu anhu lalu umar radhiyallahu anhu berkata kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah la anta uhibbu ilayya min kulli shay' Illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu. Di sini terdapat keumuman. Kulu adalah aqwa siyaghin dalla ala ala umum. Kata, kata kulu adalah kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Apalagi ditambahi setelahnya syait. Yang menunjukkan nakirah bahwasanya seakan-akan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengatakan kepada Rasulullah wahai Rasulullah, engkau lebih aku sukai dari setiap apapun manusianya kah, harta bendanya kah, benda matinya kah, apapun engkau lebih aku sukai, lebih aku cintai wahai Rasulullah alaihissalam. Illa min nafsi tapi ada pengecualian kecuali dari diriku kecuali dari diriku illa min nafsi maka nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la wallazi nafsi biyadihi hatta akuna uhabba ilaik min nafsik tidak demi jiwaku yang berada di tangannya sampai Aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu wahai Umar. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat nanti saya bacakan hadisnya dulu nanti saya bacakan penjelasan para ulama rahimahumullahu taala. Faqala Umar, maka Umar mendengar hal itu beliau langsung mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi sesungguhnya sekarang wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri mendengar perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggapinya al-an ya Umar sekarang wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lihat hadis ini dijelaskan oleh para ulama diantaranya di dalam kitab Umdatul Qari yang, di, yang ditulis oleh Al-Aini beliau mengatakan la wallazi nafsi biyadihi hatta aku na ahabba ilaika min nafsik la yakmul imanuka maksudnya kata Al-Allamah Al-Aini rahimahullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tidak wahai Umar tidak di sini Maksudnya adalah layak muli imanmu, tidak sempurna imanmu wahai Omar. Wallahu nafsi biadi, demi jiwa ku yang berada di tangannya sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Tidak sempurna imannya. Begitu juga Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala di dalam perkataan beliau yang lain yakni kamula kata Al-Alami Al-Aini rahimahullah taala ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al ana ya Umar sekarang wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maksudnya kata Imam Al-Aini rahimahullah yakni kamula sekarang baru sempurna imanmu lihat ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Apabila seseorang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus mengalahkan cinta kepada siapapun dan apapun sampai dirinya sendiri, baru sempurna benar-benar cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan lagi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat dalam surat Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumoha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin taradhunaaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu biamrih" Wahyu layyah bil kau mal fasik. Perhatikan ayat ini baik-baik yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat ini menunjukkan kepada wajibnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya katakan wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum saya membaca ayat ini sebelum saya menjelaskan ayat ini biar lebih teratur ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tadi. Tentang hadis yang barusan tentang Umar tadi Ada yang ketinggalan Coba perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari Imam Al-Aini juga mengatakan Yang patut diperhatikan di dalam hadis tadi la nafsi Tidak Kata Rasulullah tidak wahai Umar Maksudnya tidak sempurna iman wahai Umar Kemudian beliau bersumpah nafsi Demi jiwaku yang berada di tangannya Kata Imam al aini rahimahullah Anahu sallallahu alaihi wasallam sallam aqsam Wahu sadiqun fi kulli ma yakuluh Hatta walau lam yuqsam Fama baluhu sallallahu alaihi wasallam, sallam Iza halah Walhalifu yufidu ta'kidul ta'kidal kalam Perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadis tadi beliau bersumpah Demi jiwaku yang berada di tangannya maksudnya kamu tidak akan benar-benar beriman demi Allah kemudian beliau mengatakan dan Rasulullah adalah orang yang jujur di dalam setiap apa yang diucapkan oleh beliau meskipun beliau belum bersumpah lalu bagaimana lagi kalau seandainya beliau bersumpah ini menunjukkan sumpah beliau menunjukkan kepada penekanan terhadap apa yang beliau ucapkan tersebut artinya wahai Umar Engkau benar-benar tidak beriman. Sampai kecintaanmu kepadaku melebihi dibandingkan kecintaanmu terhadap dirimu. Lihat, wajibnya beriman dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa sallam. Para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik sekarang ayat yang saya, saya tadi bacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersab Allah Subhanahu taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24 "Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraptumoha" Wa tijaratan takhsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allah wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah biamrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin surah at-tauba ayat 24 ingat para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah jangan bingung poin pertama yang saya sampaikan adalah bahwa mencintai Rasulullah s.a.w. hukumnya wajib dalil-dalilnya ini Tadi dalil yang pertama saya sebutkan dari hadis Rasul. Sekarang dalil yang kedua saya sebutkan dari surat At-Tawbah ayat 24. Perhatikan ayatnya. Artinya adalah katakanlah. Jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istri-istrimu, keluargamu dan harta yang kalian dapatkan. Perdagangan yang kalian takut kehancurannya. Tempat-tempat tinggal yang kalian sukai. Lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Dan berjihad di jalannya. Maka fatarabbasu. Tunggulah. Sampai Allah datang dengan perkaranya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Lihat penjelasan ayat ini disebutkan oleh Imam Al Qawwiyah, Rahimahullah di dalam kitab beliau Al Shifa di dalam kitab Al Shifa di tarifi ahwalil Mustafa. Beliau mengatakan, fagafa. Perhatikan, perhatikan yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan-jangan cinta kita dusta terhadap beliau? Fakfa bila ada hukum, watanbihan, wadilala, wuhudha' ala al-zam mahabbatuh, wujub fardiha, waagum khadrha, waistiqaqhi lah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, cukup dengan ayat ini sebagai seruan, peringatan, kemudian penunjukan, kemudian sandaran hukum. Atas wajibnya cinta kepada Rasulullah s.a.w. Farzhu'a'innya cinta kepada Rasulullah s.a.w. Dan besarnya bahaya. Yang menimpa kalau tidak cinta kepada Rasulullah s.a.w. Ketika seseorang lebih mencintai hartanya. Maluhu wa ahluhu wa waladu, Lebih mencintai keluarganya, anaknya dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ditanya Ustaz, dari mana ayat ini menunjukkan wajibnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala mengancam, mengancam orang-orang yang lebih mencintai Rasulullah mencintai uh, harta keluarga bapak saudara anak dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari mana dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman fata rabbasu hatta yati bi amri artinya maka tunggulah sampai datang Sampai datang siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan yang jelaskan oleh para ahli tafsir terhadap ayat ini. فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَتِيَ اللَّهُ Kata Imam Ibn Kathir Rahimahullah. Di dalam kitab beliau. Tafsir Quran Al-Azim. اَيْ إِنْ كَانَتْ هَذِي الْأَشْيَاءِ ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fa tarabasu aifan taduru yahul yuhallu min 'iqabihi wa nikalihi bik maksudnya jika hal-hal tersebut di antaranya orang tua, anak, saudara, kemudian istri, keluarga, kemudian harta perdagangan tempat tinggal tujuh ini lebih dicintai dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. dan berjiat di jalan Allah Subhanahu wa taala maka tunggulah kata Imam Ibnu Katsir tunggulah ma yazhul lakum min aqabihi wa nakalihi bikum tunggulah apa yang akan menimpa kalian dari siksa Allah dan pelajar ancaman dari Allah Subhanahu wa taala balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian beda lagi penjelasan dari Imam Mujahid dan Al Hasan Al Bashri rahimahullah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al Qurtubi hatta ya'ti Allahu bi amri sampai datang siksa Allah maksudnya adalah bi hukmatin ajilan aw ajilah nih perhatikan ...yang mengaku cinta kepada Rasulullah. Tetapi cintanya dusta terhadap Rasulullah SAW. Ancaman orang yang tidak mencintai Rasulullah... ...dan bukti tidak mencintai Rasulullah SAW adalah... ...lebih mendahulukan cinta kepada harta. Lebih mendahulukan cinta kepada sanak saudara. Lebih mendahulukan cinta kepada... Uh, tempat tinggal ancamannya bihokubatin ajilah awal ajilah akan disiksa dunia atau akhirat. Hah. Siksanya disegerakan di dunia atau akhirat. Perhatikan yang mengaku cinta terutama di dalam bulan Rabiul awal sering sekali seperti yang saya sebutkan bahwasanya orang yang tidak mengadakan peringatan Maulid Rasulullah SAW disebut tidak tidak cinta. Apakah memang benar cinta atau cintanya dusta terhadap Rasulullah Alaihi Wasallam? akan kita bahas nantinya. Ini hanya sebagai mukaddimah. Hati-hati orang yang lebih mendahulukan keluarga dibandingkan hak Rasulullah. Yang lebih mendahulukan harta dibandingkan hak Rasulullah. Yang lebih mendahulukan perniagaan dibandingkan hak Rasulullah. Yang lebih mendahulukan tempat tinggal dibandingkan hak Rasulullah. Salawatullah wa barakatuh wa, wa, wa salamu alih. Maka akan disiksa ajilah au oh ajilah di dunia ataupun akhirat sebagaimana yang ditafsiri oleh Imam Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri taala di dalam tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh az Sari beliau mengatakan wa ayatun shadidatun la turaa ashadda minha ini ayat ancaman yang keras tidak ada yang lebih keras dibandingkan ayat ini subhanallah hati-hati ya nanti kita akan sebutkan yang memang katanya di bulan rabiul awal yang memperingati maulid yang mem yang mengatakan ayah kita uh, mencintai Rasulullah s.a.w. bulan Maulid adalah bulan ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w. benarkah itu jangan-jangan cintanya dusta terhadap Rasulullah s.a.w. Perhatikan baik-baik. Ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau mengatakan fil ayati dalilun ala wujub hubillahi wa rasulihi wala khilafa fi dhalik wa anna dhalika muqaddamun ala kulli mahbub. Di dalam ayat ini terdapat dalil Atas wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya Dan tidak ada perbedaan dalam hal itu Artinya ayat ini merupakan dalil yang sangat tegas, kuat, jelas, rinci Tentang wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam persalah ini dan bahwasanya cinta kepada Rasulullah yang hari ini poin ini sangat penting cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikedepangkan daripada cinta kepada selain apapun yang dicintai Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah itu poin yang pertama Yang ini saya sampaikan bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib karena sering sekali kita kita, ya, yang tidak mengerjakan Maulid Rasulullah SAW, dituduh tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Hati-hati. Makanya saya bilang tadi hati-hati yang berkata seperti itu. Kita akan tuntut nanti di akhirat. Yang menuduh yang tidak memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW disebut tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Karena sudah menuduh, sudah menuduh iman seseorang kurang keluar dari Islam. Hati-hati. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah tuduhan yang keji Tuduhan yang tidak Tidak tidak pantas dituduhkan kepada seorang muslim Yang memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW Wallahi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya gunung hancur Kalau seandainya harta habis semua keluarga yang dicintai akan tetapi keberadaan Rasulullah SAW kehormatan Rasulullah SAW di atas itu adalah sesuatu yang ringan apakah semudah itu menuduh orang-orang yang tidak mengerjakan maulid kemudian dituduh sebagai orang-orang yang tidak cinta kepada Rasulullah SAW hati-hati karena Nabi Muhammad SAW mengatakan laa wa lazi nafsi biadeh hatta aku na'ahabba ilaika min nafsik tidak, wahai Omar. Artinya tidak sempurna imanmu. Ini namanya menuduh orang tidak sempurna imannya. Maka hati-hati bapak ibu saudara saudari. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menuduh dengan tuduhan yang tidak pantas. Dan wallahi demi Allah. ya Saya peribadi akan menuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Siapa yang menuduh yang tidak mengerjakan maulid Nabi Muhammad s.a.w. Dengan tuduhan tidak cinta kepada Rasulullah s.a.w maka ini tuduhan keji kita akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kanak diancam dengan siksa ajil awajilah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan akan bahawa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih Min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in". Tidak beriman Salah seorang dari kalian Sampai Aku lebih ia cintai daripada orang tuanya Lihat kata-kata orang tua Garis bawahi baik-baik dan anaknya dan seluruh manusia. Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala, muhadditsul Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya di dalam ketaatan, memberkahi ilmunya, rezekinya, keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan penyebutan orang tua pada hadis ini dan anak pada hadis ini ada rahasia di dalamnya. Yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh manusia dibandingkan orang tua, dibandingkan anak. Tetapi ketika berhadapan dengan cinta kepada Rasulullah, maka kecintaan kepada orang tua kalah, kecintaan kepada anak kalah. Harus didahulukan cinta kepada Rasulullah. SAW. Ini menunjukkan dalilun qatiyun ala wujubi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deli yang sangat tegas yang sangat absolutely pasti tentang wajibnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Poin kedua ini saya ringkas ingin benar-benar cinta kepada Rasulullah caranya mudah. Contohlah orang yang paling mencintai Rasulullah. Siapa mereka? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini dengan kesepakatan kaum muslim, bukan hanya para ulamanya. kaum muslim, tidak ada yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum ajumain. Dan kita akan sebutkan contoh-contohnya. Tidak ada yang paling mencintai Rasulullah dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajumain. Maka contohlah mereka. Jadi Cara berfikurnya mudah. Ingin benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti orang yang paling mencintai Rasulullah. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Rasulullah Anh. Sebelum saya sebutkan contoh-contohnya, lihat hadis berikut. Dan ini diamalkan oleh para sahabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda min ashaddi ummati li humman nasun yakunuuna ba'di yawaddu ahaduhum law ru'ani bi Artinya umatku yang paling yang paling ter mencintai aku adalah orang-orang yang datang sepeninggalku, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Pak? Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, para pemirsa sekalian, dalam tata bahasa Arab kalau ada kata komparatif yang menunjukkan kepada paling, kemudian setelahnya itu ada jamak, maka ini menunjukkan kepada paling ter seperti ini, min asyaddu ummin asyaddi ummati. Asyad itu adalah kata komparatif, yaitu ismut tafdhil dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada paling. Yang dari kata syadid menjadi komparatif asyad yang menunjukkan kepada paling. Setelahnya ummati. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, termasuk Umatku yang paling ter, yang paling benar-benar mencintaiku. Ah, kurang apa lagi itu penjelasannya, ya? Yang paling benar-benar mencintaiku. Artinya, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda orang yang mencintai beliau. Ini menurut Rasulullah, bukan menurut kita. Bukan menurut saya, bapak ibu saudara-saudari sekalian bukan. Menurut Rasulullah yang paling cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Nasun Orang yakununa orang-orang yang hidup sepeninggalku. Termasuk kita. Yang hidup sepeninggal Rasul sallallahu azam. Berarti kita termasuk di dalamnya. Tapi siapa mereka? Ya waddu ahaduhum law raani bi ahli wa mali. Kalau seandainya mereka sangat ingin bertemu denganku. Meskipun harus membayarnya dengan keluarganya dan hartanya. Nah, apa maksudnya saya ulangi? Umatku yang paling cinta kepadaku, benar-benar cinta kepadaku adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku mereka ingin melihatku meskipun harus bayar dengan keluarga dan harta jadi kalau seandainya ada tiket bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu saudara-saudari apa yang Anda rasakan kalau seandainya ada orang berkata maukah bertemu Anda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat yang bersamaan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam Sangat menginginkan bertemu dengan kita. Beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad sedikit menyimpang dari masalah ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, waditu an al kahwani, aku ingin sekali bertemu dengan kawan-kawan para sahabatnya langsung mengatakan, awalas nah kahwana kiyarasulallah, bukankah kami Kawan-kawanmu ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sahabat cangking cingking cintanya kepada Rasulullah Sallam beliau cemburu, beliau beliau cemburu. Siapa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallam untuk bertemu dengannya? Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, An Nusababi, kalian adalah sahabat sahabatku. Ikhwani alladziina aamanu biwalabiyr Kaun-kaunku yang aku sangat ingin bertemu dengannya adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku Kita mengiwa kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan rasulullah dan belum pernah melihat beliau Belum pernah melihat mata kita dengan mata kasar-kasar mata kita langsung wujud manusia termulih, wujud manusia yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Wallahi, baca fadlillah ya Rasulullah setelah kemurahan dari Allah, semua kemudian. Pemberian petunjuk perjuangan Rasulullah s.a.w. akan agama Islam. Misalnya kita akan seperti binatang. Kalau seandainya bukan karena kemurahan dari Allah. Dan kemudian perjuangan Rasulullah s.a.w. sehingga kita bisa mengenal agama Islam ini. Misalnya kita akan seperti binatang. Akab bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan Yauddu ahaduhum salah seorang dari mereka menginginkan lauraani bi ahli wa malih kalau mereka kalau mereka ingin melihatku meskipun bayar dengan harta dan keluarganya dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bagaimana para sahabat Nabi r.a mereka mencintai Rasulullah Lihat Seperti yang saya ucapkan tadi poin kedua ini Jika anda benar-benar mencintai Rasulullah s.a.w Maka contohlah sahabat yang sangat mencintai Rasulullah s.a.w Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Yang pertama Contoh cintanya para sahabat Nabi saw. Dan ini sama dengan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah bahwa, saw. Bahwa orang-orang yang paling mencintai benar-benar terhadapku adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku. Kalau seandainya salah seorang dari mereka menginginkan bertemu denganku, mereka meskipun harus bayar dengan harta dan Keluarganya mereka akan bayar. Lihat perkataan yang pertama disebutkan di dalam syarh, kitab Sharh Shifa. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ditanya, "Kepada apa hubukum li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kecintaan kalian wahai para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Ali bin Abi Talib menjawab, Kana wallah Demi Allah, beliau adalah ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahadina wa minal ma'il barid 'ala al-dama. Demi Allah, beliau adalah orang yang lebih kami cintai daripada harta kami, anak-anak kami, kemudian keluarga kami, orang tua kami, ibu-ibu kami. Dan lebih kami cintai daripada air yang dingin tak kala kami kehausan. Subhanallah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi cerita yang menarik. Bagaimana cinta para sahabat dan ini tidak mungkin dilakukan orang-orang orang-orang sepeninggal Rasulullah sepeninggal para sahabat. Coba perhatikan cerita yang disebutkan di dalam kitab Al Bidayah wa Nihayah Sa'ala Abu Sufyan ibn Harb wa huwa 'ala asy hina dzakal Abu Sufyan bin Harb yang waktu itu masih dalam keadaan kesyirikan belum masuk Islam bertanya Zaid ibn Datsinah bertanya kepada seorang Zaid bin Datsinah radhiyallahu anhu hina ma akhrajahu ahlu makkah minal harami li yaqtuluhu ketika penduduk kota Mekkah mengeluarkan beliau dari tanah suci agar bisa membunuh Zaid bin Datsinah wa qad asiran indahum dan Zaid bin Datsinah termasuk orang yang ditawan oleh orang-orang musyrik pada saat itu Abu Sufyan berkata kepada Zaid bin Dathinna. Al-Siduka billah ya Zaid. Atuhibbu anda muhammadan al-ana indaka makalak. Nazribu uluqah. Wa innaka fi ahlik. Wahai Zaid. Perhatikan ini. Yang mengaku cinta-cinta kepada Rasulullah SAW. Yang mengaku-maku cinta kepada Rasulullah SAW. Lihat perhatikan perkataan Abu Sufyan kepada Zaid bin radhiyallahu anhu. Wahai Zaid. <faced> <miteinander into pieces> Apakah kamu ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya mereka tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam kita yang menyebutkan apakah kamu ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang berada di tempatmu kemudian kami penggal lehernya dan kami kembalikan engkau ke da, kepada keluargamu artinya bagaimana wahai Zaid bin Zinnah kalau kita ganti Muhammad menggantimu, Sallallahu Alaihi Wasallam dan kamu kami bebaskan dan pergi ke keluargamu. Lihat apa kata Zaitun datinda? Wallahu ma'afu an Nabi Muhammad dan Alim batin Lili wa fi tushibu shukatuntuni wa ini jali syar'i alik. Kata Zeti benda sinar demi Allah, aku tidak suka kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang di tempatnya yang aman beliau tertimpa satu duri pun aku tidak ingin dan aku berada di keluargaku bukan dia ditawan oleh kalian. Bukan ada itu orang-orang musyrik Kalau seandainya pilihannya lebih lebih dahsyat, yaitu Rasulullah SAW di tempat beliau yang aman, bukannya hadapan kalian. Aku tidak ingin beliau tertimpa satu duri pun. Sedangkan aku duduk bersama keluarga, aku tidak ingin seperti itu. Apa? Di dihadapan kalian, aku menjadi tawanan kalian, bagaimana aku bisa mungkin mau Rasulullah SAW menggantikanku maka Abu Sufyan berkata, menanggapi perkataan Zaid bin Dasinna ma'ra'itu minal nas ahadan yuibu ahadad kahu bu'asa alimu amazidu amazidu amazidu Aku tidak pernah melihat orang-orang yang mencintai seseorang seperti para sahabat Nabi rasulullah anu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan lagi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada ingin mencintai sahabat, mencintai Rasulullah dengan sebenar-benar cinta. Contoh para sahabat. Wallahi ini nasihat dari hati. Bukan mengekspresikan cinta dengan berjingkrak-jingkrak sambil bersalawatullahi. Para sahabat Nabi tidak pernah mengerjakannya. Lihat, Anas bin Malik bercerita: Rasulullah kami ketika duduk-duduk dan datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak bangun, karena kami tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membenci akan hal itu. Bandingkan dengan sekarang orang yang sedang khazrah sedang membaca maulid kemudian ada hadrah namanya yang harus berdiri semuanya bandingkan dengan kebiasaan orang-orang yang mencintai benar-benar cinta kepada Rasul cinta mereka sudah disaksikan oleh Allah dan Rasulnya makanya saya katakan ini tema cinta dusta terhadap Rasul Sallallahu alaihi wa sallam semua riwayat lagi Disebutkan oleh Ibn Hisham Di dalam kitab As-Sira Dan oleh Imam Ibn Kathiri Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Lama kana yaumu Uhud Haasa ahlul Madinah Haizah hay Ketika Pada peperangan Uhud Penduduk kota Madinah Benar-benar terdiam. Qalu kutil Muhammad. Mereka mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Hatta kasratis sawarih bi nahiyatil Madinah sampai banyak teriakan-teriakan di pojok-pojok kota Madinah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Faham raja Emraatun min al Ansar ada seorang wanita dari kaum Ansar beliau sambil memakai ikat pada pada perutnya menunjukkan bahawa beliau tergopoh-gopoh untuk itu Fas bibniha wa abiha wa zaujiha wa akiha la adri ayhum istaqbala tbihi awalan maka Diketemukan kepada anaknya yang laki-laki, bapaknya, suaminya, dan saudara laki-lakinya. Kata Anas bin Malik, aku tidak mengetahui siapakah yang menemui perempuan itu dahulu. Falamma marrat ala ahadihim qalat man hadza. Ketika perempuan tersebut melewati orang-orang ini Maka sang perempuan bertanya, manhada siapa orang ini? Kalu abuk, dia adalah ibumu. Akuhka, akuhki, dia adalah saudari laki mu yang artinya ikut perang selamat dari perang Uhud, selamat dari dari kejaran orang-orang uh, musyrik yang mana pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menang kemudian di, di Dihantam mundur oleh orang-orang musyrik. Siapa ini Abu Ki? Ini bapakmu selamat. Ahuki ini saudara laki-lakimu selamat. Zaujuki ini suamimu selamat. Ibenuki ini selamat. Tetapi perempuan tersebut mengatakan apa? Maha Ela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nasib Rasulullah SAW? Kemudian para sahabat, Tamiromilanu mengatakan lihat bapa kalah, saudara laki-laki kalah ke dudukannya, suami kalah, anak kalah. Beliau bertanya apa anak Rasulullah SAW? Bagaimana kedudukan Rasulullah? SAW? Bagaimana keadaan beliau? Para Sahabat menjawab: Amamak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapanmu, wahai para buat, hatta dafat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhab minahhiabi thobi sampai orang tersebut maju menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memegang ujung baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa Lalu dia perempuan tersebut berkata, "Bi adi anta wa ummi ya Rasulullah, la ubali idha salimta min 'aqab." Demi ibu dan bapakku sebagai jaminannya Wahai Rasulullah SAW Aku tidak peduli siapa yang selamat Aku tidak peduli siapa yang mati Asalkan engkau selamat dari kesulitan Selamat dari pembunuhan Selamat dari kekejian Subhanallah Di dalam riwayat yang lain Kullu musibatin ba'daka jalal Wahai Rasulullah Setiap musibah Setelah engkau selamat itu adalah ringan, rendah, hingga tidak ada apa-apanya. Begini cinta para sahabat Nabi radhiyallahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi cerita yang menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Sabah. Imam Ibn Kathir dalam kitab beliau Al-Bidayah dan Nihayah. Yaitu, Lama Zara Abu Sufyan Ibnatahu Ummu Habibah Radhi Allah Anha Fil Madinah Ketika Abu Sufyan Mengunjungi Anak perempuannya Ummu Habibah Di kota Madinah Wadakhala alaiha Baitah Abu Sufyan masuk ke dalam rumah Ummu Habibah. Zaha li al yajlisa ala firasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawattahu. Maka Abu Sufyan ingin duduk Ummu Habibah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ingin duduk Abu Sufyan ingin duduk di kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Ummu Habibah pun menggulung kasur tersebut. faqala ya bunaya ma adri aragibta bi an hadal firas an ragibat bihi anni wahai anak perempuanku kata Abu Sufyan yang pada waktu itu masih musyrik belum masuk dalam agama Islam aku tidak mengetahui apakah engkau tidak mau aku duduk di atas, di atas kasur ini atau memang kasurnya yang tidak pantas aku duduki. Maka kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, huwa firashu Rasulillah. Dia kasur Rasulullah. Walan zan, wa 'inda nusrik najis. Dan anggap musrik seorang yang najis. Perhatikan pada pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang menyamakan semua agama mana dibandingkan dengan ini tidak sama yang Islam yang bersejarah dengan syariah ilah ilallah, wahsyiarnya Muhammad Rasulullah dibandingkan orang musyrik tidak bisa disamakan jangankan manusianya kasar yang tidak pantas untuk dihuki. Hua Viraj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa anta musik dajiz. Dia kasurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta sekarang masih musik dajiz? Kalau anta jinsa Allah Viraj, aku tidak ingin kamu duduk di atas kasurnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu bapaknya ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Min ashd ummi lihubb nas ykunun bade. Lao raa ayadu ahdu m lao raa ni wa ahli. Ummatku yang paling cinta kepadaku, benar-benar cinta adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku. Salah seorang dari mereka ingin bertemu denganku kalau seandainya meskipun bayar dengan harta dan keluarganya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekali lagi cerita dan ini mungkin terakhir dan banyak sekali. Kisah-kisah para sahabat yang menunjukkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Cerita yang menunjukkan takutnya kaum ansar untuk ditinggal oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, mereka benar-benar mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Bisa bersama Rasulullah Sallallahu Sallam setiap hari, setiap saat. Saya berdoa dengan nama nama Allah yang mulia dan, dan dan dan sifat-sifat yang mulia. Semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Sallam. Lihat kaum Ansar, kaum Ansar yang sudah merasakan nikmat berasal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika penaklukan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mendekala dar Quraisy wahwa amin Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya orang-orang Quraisy maka dia aman Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dari kota Madinah ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah maka beliau mengatakan mendakhala darah quraish fa amin barang siapa yang masuk ke perkampungan dan ke rumah orang-orang Quraisy maka dia aman faqalatil ansar lihat kaum ansar lihat kaum ansar amma rajul fa adrakathu fi qaryatihi wa rafatun bi ashiratihi wah ternyata beliau sudah ingin kembali kepada kampungnya dan sudah ingin kembali bersama keluarga-keluarganya di kota Mekah. Kala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wajal wahyu, fala man qad al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyaril ansar. Maka Abu Hurairah berkata dan datanglah wahyu dan setelah wahyu datang maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata wahai masyaril ma ansar, wahai orang-orang ansar. Kemudian orang-orang ansur menjawab. Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah kami mendatangi engkau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Kultum amal rajul fa'adrakat hu ragbatun fi karyatih. Apakah kalian benar mengatakan bahwasanya seseorang sudah ingin kembali kepada kampungnya. Kembali ke kota Mekah. Maka... Orang-orang Ansar menjawab, "Kod karena zaidik. Benar itu terjadi, Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallam menimpali dan menyanggah, "Kalau ini Abdullah wa Rasul, tidak sama sekali. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Hajar tu ilahi wa ilaikum Aku berhijrah kepada Allah dan kepada kalian, Wahai kaum Ansar. Walmahya mahyaikum walmaatubikum." kehidupanku akan bersama kalian kematianku pun akan bersama kalian maka apa yang terjadi bapak ibu saudara saudari disebutkan dalam hadis tersebut faak malu ilahi abku wa yakulun wa allahi ma'kul daladhi kunda illa wadna billahi wa bi rasul mereka mereka pun datang ke berasul s.a.w. sambil menangis demi Allah Demi Allah, tidaklah kami mengucapkan perkataan itu bawa sejak engkau ingin kembali ke kota Mekah ingin kembali ke tanah kelahiranmu kecuali kami hanya ingin bersama engkau dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan Inna Allah wa Rasulahu yusadzikaniku Wahai Sesungguhnya Allah Dan Rasulnya Membenarkan perkataan kalian Dan memaafkan kalian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Sungguh kajian ini sebenarnya Saya ingin menyebutkan di dalamnya Tanda orang yang membenci Rasulullah Akan tetapi Mukadimah yang harus saya sebutkan memang membutuhkan yang panjang karena menceritakan al-Habib orang yang paling dicintai Ahmad Muhammad Al-Mahiy Al-Aqib Al-Hasyr menceritakan seorang Ahmad seorang Muhammad seorang Al-Mahiy seorang Al-Hasyr seorang Al-Aqib nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah selesai sebagaimana kita mencintai Rasulullah bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita membaca sejarah-sejarah Rasulullah SAW bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Maka bulan cinta bukan hanya bulan maulid. Tapi bulan cinta sepanjang hidup seorang Muslim yang bersyahadat. Ashadu Anna Muhammadan dan Rasulullah. InsyaAllah kajian ini bersambung. Karena sudah ada tanda dari pengarah acara agar pertanyaan ini yang bisa saya sampaikan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang buruk itu dari saya pribadi kita kembalikan acara kepada akhi fawwaz hafidz Allah Taala faliyat fadl. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah karen wabarakallahu fiq atas bahasan yang penuh manfaat yang telah saya sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Demikianlah khotbah Islam pendengar dan pemerisa Roja dimanapun anda kajian kita yang penuh manfaat dari bahasan tema cinta dusta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua dari cinta dusta tersebut dan juga kita telah simak tadi kisah-kisah yang menarik dari gambaran cinta hakiki para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Islam pendengar dan pemirsa di mana pun Anda, kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, tentunya seputar bahasan yang saya sampaikan tadi, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 untuk telepon atau di pesan singkat 081317776543 dan 0819896543. Pendengar dan pemirsa, kita berikan satu kesempatan pertama via telepon. Ya, kami coba sapa. 6 nah. Halo. Halo, asalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Ibu? Dari Lampung. Ya, Ibu uh, dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Dari Ibu Yana di Lampung. Ya, silakan Ibu ke pertanyaannya. Eh uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Nah, ini kan di bulan, bulan awal ini kan kita sering mengadakan kulit Nabi ya yeah. nah, terus kita di dalam acara tersebut istilahnya apa itu inti pertanyaannya Bu silahkan agar punya, uh, bisa kita Menghemat waktu, bu. Ya loh. Terputus, Ibu Erna di Lampung. Mohon maaf untuk ibu. Silakan bisa dicoba kembali atau mungkin di belakang beliau kami terima kembali di 0218236543. Silakan. 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Akhi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Dari Banda Aceh dengan Bunda Hikmah. Ya, silakan Bunda Hikmah. Iya, saya mau menanyakan gini, biasanya di dalam bulan Maulid itu di desa saya sering diadakan kutipan untuk melaksanakan Maulid Nabi. Nah, yang mau saya tanyakan apakah sebagai uh, penduduk di desa ini Apakah ada kewajiban untuk saya Memberikan uang tersebut Untuk mengadakan maulid itu Iya. Ya sekian saja dari baik saya Jazakumullahu khairan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Bunda Iqmal Di Banda Aceh atas interaksi dan pertanyaannya Baik bisa kami persilakan, Bisa menyimak dengan baik Bismillah alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakumullahu khairan kepada Bunda Ikmal yang ada di Bandar Aceh, semoga kita Senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Wasallam. Para Pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Pertanyaan tadi, jawabannya Adalah Memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam belum dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal selama hidup beliau, beliau melewati bulan Rabiul Awal selama 63 kali. Dan selama beliau menjadi nabi dan rasul, beliau melewati bulan Rabiul Awal 23 kali. Dalam artian sangat mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin dan disyariatkan Untuk mengumpulkan para sahabatnya Di masjidkah, di rumahkah Dalam tanda ingin me Memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW Sangat mungkin Karena waktu yang begitu lama 23 tahun Semenjak beliau menjadi Nabi dan Rasul Akan tetapi Beliau tidak kerjakan padahal beliau mampu untuk mengerjakannya mungkin untuk mengerjakannya dan beliau tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakannya dan para sahabatnya pun sepeninggal beliau tidak mengerjakannya karena mungkin ada orang yang beranggapan e itu mungkin bentuk tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita katakan, lihat para sahabat sepeninggal beliau. Apakah juga seperti itu? Maka tidak ada satu riwayat pun. Yang menunjukkan sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang di zaman sekarang. Berkumpul-kumpul di setiap malam. Yang membaca salawat. Kadang-kadang berhadrah, berdiri. Kadang-kadang sebagian berjingkrak-jingkrak. Demi bersolawat. Membaca sejarah Rasulullah Wasallam. Dan apabila itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Tidak dikerjakan oleh para sahabat. Padahal mungkin... Dikerjakan tetapi Dan tidak ada yang menghalanginya mengerjakan Sampai Nabi Muhammad s.a.w meninggal Sampai para sahabat meninggal Menunjukkan hal itu tidak disyariatkan Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang Berarti Itu adalah sesuatu yang mengadang-adah Di dalam agama Atau yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Nah apabila sesuatu yang mengadang-adah tersebut dikerjakan Maka itu adalah disebut sebagai sebuah dosa karena sebagian orang ada ber, beranggapan aneh bid'ah itu bukan hukum katanya ini ini tidak benar ya jadi e, bid'ah itu adalah salah satu jenis maksiat seperti orang minum khamr dia maksiat seperti orang berzina dia maksiat seperti orang e, membunuh dia ber, bermaksiat seperti orang mensyirikan Allah dia maksiat tapi dan begitu pula bid'ah itu adalah maksiat. Dan hukumnya semuanya haram. Nah seperti itu. Maksiat-maksiat tadi semuanya haram. Memang tidak ada dalam kamus bahwasanya Hukum dalam hukum Islam itu cuma wajib, mandub, makruh. Kemudian mubah, kemudian uh, haram. Tidak ada hukum bid'ah. Tidak ada. Kita katakan betul namanya bid'ah. Hukumnya haram. Jadi jangan mengelabui masyarakat. ya Jangan mengelabui masyarakat. Ini aneh kadang-kadang. Bid'ah bukan hukum Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda untuk apa? Setiap bid'ah sesat. Bid'ah itu adalah salah satu dari maksiat. Yaitu beribadah tanpa contoh Rasulullah. Atau mengadang-adang dalam agama Islam. Nah, kalau sudah kita pahami itu. Dan saya jujur mengatakan bahwa di dalam imam yang empat buku-buku mereka yang mereka tulis sendiri tidak ada pembicaraan tentang itu lalu kita mau mengikuti siapa itu berarti menunjukkan bahwasanya memang benar-benar tidak ada contoh dari rasulullah as tidak ada contoh dari para sahabat tidak ada contoh dari para tabiin lalu kita mengikuti siapa nah, karena dia perbuatan bid'ah maka dia adalah maksiat dan seseorang tidak boleh untuk ikut serta dalam seluruh sarana maksiat. Tidak boleh ikut serta dalam seluruh sarana maksiat. Rasulullah saw bersabda atau sebelumnya Allah subhanahu ta wa taala bermfirman, walatahwan walailismiuladzuan, janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kemudian di dalam uh, hadis Rasulullah saw beliau bersabda, Man da'a ila dzala kan عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من ازارهم شيئا barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka atasnya dosa dan dosa dan juga menanggung dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya tanpa mengurangi pelaku-pelaku kesesatan tersebut dan bidah mengada-ngada termasuk daripada dosa dan maksiat wallahu alam na'am Baik, terima kasih Ustad atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan yang kedua 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu, ini silakan? Ini dari Ibu Musri di Batan Silakan Ibu. Uh, kemarin kan di Masjid uh, dekat rumah saya kan ini Pak Ustad. Assalamualaikum Pak Ustaz ya, Waalaikumsalam, Silakan Ibu ke pertanyaannya uh, Di dekat kampung, di masjid saya kan uh, Di dekatnya kan ada perayaan maulid Nabi Dan saya tidak, uh, karena saya, saya diundang, tapi saya tidak berangkat Tapi uh, uh, setelah dipung, uh, dipungutin apa Makanan pun saya enggak nggak apa namanya nggak nggak nggak datang lah pokoknya. Ya. Apakah saya termasuk tidak mencintai nabi itu maksud saya pertanyaan saya. Ya ibu. Uh, iya saya kubu. Terima saya kebu kasih ibu atas interaksi. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak silahkan saudara. Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ibu yang di Batam. Semoga Ibu senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Allah Subhanahu untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang sudah kita katakan dalam uh, pemaparan materi tadi bahwa siapa yang ingin mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah dengan sebenar-benar cinta, bukan cinta palsu, bukan cinta dusta terhadap Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam, maka dia harus mencontoh para sahabat mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ya contohlah para sahabat apakah mereka seperti itu ataukah tidak karena tidak ada manusia yang lebih cinta dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, dibandingkan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta para sahabat e, contoh para sahabat maka ibu jangan takut Tetaplah mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diukur dengan apakah seseorang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah malah meninggalkannya. Dan itu insyaAllah saya akan sampaikan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Taala Pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala jika kita masih dipanjangkan umur dalam ketaatan. Satu yang ingin saya tegaskan di sini juga sebagian orang mengatakan wah setiap tahun bicara tentang maulid bidah maulid begini, maulid begini apa gak ada yang lain, orang sudah sampai ke bulan ya akhirnya, apa gak ada yang paling penting yang lain, dibandingkan kecintaan kepada rasul dibandingkan me bagaimana mengikuti sunnah rasul ini lebih penting daripada anda sampai ke matahari pun ya Kadang-kadang sebagian orang menganggap pembicaraan seperti ini adalah pembicaraan kolot, pembicaraan tidak pantas, pembicaraan pemecah belah umat. Tidak malah kita ingin menyatukan umat Islam dalam sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Pembicaraan lebih, yang seperti ini lebih pan, lebih baik dibandingkan anda buat pesawat jet pun yang sampai ke matahari sana. Apa yang lebih utama dibandingkan cinta kepada Rasul? Bukankah kita akan ditanya tentang kesaksian kita kepada Rasulullah s.a.w.? ini barisan semua. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat al Demikian untuk Ibu Sri di Batam, semoga bermanfaat untuk ibu dan kita semua. Kita beri untuk pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Rina di Karawang dan eh, pendengar lainnya, Pak Herman di Pekanbaru yang bertanya hal yang sama. Ustaz barakallahu fiik, bagaimanakah caranya yang bisa kita tempuh agar kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari apa yang ada di dunia ini termasuk diri kita sendiri? Terima kasih Ustaz. Iya. Eh uh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rasulullah. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan bagus sekali. Yaitu bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah s.a.w. lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Maka jawabannya ada beberapa kiat. Yang pertama, mengetahui keutamaan mencintai Rasulullah. Dan salah satu keutamaannya adalah ketika Rasulullah s.a.w. ditanya, Ya Rasulullah matas'a'ah, wahai Rasulullah kapan hari kiamat? Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. berdiam sejenak, kemudian beliau bertanya siapa yang bertanya tentang kapan hari kiamat? Orang tersebut menjawab, ha anada ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, mana adat telah? Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Kemudian orang tersebut mengatakanlah, tidak ada sesuatu apapun yang aku siapkan, ilahaniuhebbillah warasulah. Melainkan aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu itu saja persiapanku. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, almaru magaman ahd. Artinya Seseorang akan beserta bersama yang dicintainya. Ketika dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di akhirat, di akhirat Rasulullah Sallam berada di surga, surga yang paling tinggi. Maka cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kiat yang pertama agar kita benar-benar mencintai Rasulullah dibandingkan apapun yang ada di dunia ini, mengingat keutamaan-keutamaan mencintai Rasulullah. SAW. Apa keutamaan? Jantannya ya, tadi yang saya sudah sebutkan juga di dalam pemaparan materi, yaitu menunjukkan keimanan yang eh, kesempurnaan iman yang sempurna, sangat sempurna. Yaitu orang yang mencintai Rasulullah Alayhi Salam dia adalah orang yang beriman yang sangat sempurna. Ini keutamaan keutamaan. Kiat yang kedua agar benar-benar bisa me mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari apapun yang ada di dunia ini, yaitu maka ingat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat baik nanti baik ketika beliau masih hidup ataupun nanti di akhirat ataupun nanti di akhirat lihat hadis salah satu hadis tentang Uh, gigihnya Rasulullah SAW memperjuangkan umatnya di akhirat Nabi Muhammad SAW bersabda inna likuli nabiin da'watan mustajabah sesungguhnya setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah wa inni khtabatu da'wati syafa'atan li umati yaum qiyamah subhanallah dan sesungguhnya aku menyembunyikan doa tersebut yang doa tersebut pasti kabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT. Aku sembunyikan untuk umatku nanti pemberi syafaat di hari Qiyam. Lihat, beliau bukan memikirkan sahabatnya saja ketika beliau masih hidup. Sampai di akhirat beliau mengatakan, umat, umat. Beliau mengatakan, umatku, umat. Ingat jasa-jasa beliau. Maka kita akan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat perjuangan beliau menyampaikan agama Islam. Kita akan mencintai Rasulullah Sallam dari apapun. Dan Imam Nawawi ada penjelasan menarik yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Rahimahullah Taala. Dan penjelasan ini mungkin akan memperjelas apa yang sudah saya sebutkan tadi. Beliau mengatakan seseorang mencintai orang lain karena tiga hal. Yang pertama karena bagusnya rupa orang tersebut, yang kedua, karena baiknya akhlak orang tersebut, yang ketiga, karena pemberian orang tersebut, istri kita akan mencintai kita ketika bagusnya penampilan kita, meskipun mungkin wajahnya wajah standar gitulah, ya biasa-biasa gitulah, akan tetapi penampilannya bagus, boangi bersih, ya. Kemudian yang kedua baiknya akhlak kita kepada istri. Yang ketiga pemberian kita terhadap istri. Maka kita kembalikan kepada cinta Rasulullah SAW. Kata Imam Nawawi Rahimahullah kita mencintai Rasulullah karena tiga-tiganya ini ada dalam diri Rasulullah. Akhlak beli uh, apa rupa beliau dan subhanallah saya ingin sekali kapan-kapan eh, kita membahas tentang wujud Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini bukti cinta seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membicarakan wujud Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ujung rambut sampai ke ujung kaki bagaimana dan itu alhamdulillah dijelaskan oleh para sahabat Nabi dalam hadis tadi yang sahih ya sehingga juga ini juga menepis kabar yang kadang-kadang orang bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata rambutnya putih semua katanya kemudian uh, saya bermimpi Rasulullah ternyata uh, orangnya ceking kurus misalkan ini bukan Rasulullah pasti itu ya atau lurus seperti orang-orang Asia lurus ini bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau putih penuh ubanan semuanya ubanan ini bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling kakek anda Meskipun itu adalah mengaku cinta kepada Rasulullah, SAW. Ya, apa? E, mengaku dia adalah dalam mimpi tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau datang kepada anda orang yang bungkuk gitu, Enggak. Rasulullah Sallam. Ya, secara fisikly, makanya beliau secara fisikly tidak pernah dicelah oleh musuh-musuhnya. Sosok jasad yang sempurna, Solawatullah, wassalamu wa barakatuhu alaihi dan kita mencintai rasul sekarang, karena akhlak beliau yang mulia tidak pernah terlihat bahkan dari mulai beliau lahir sampai beliau meninggal tidak pernah terlihat dari akhlak beliau kecuali kebaikan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim yang sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung yang ketiga pemberian beliau pengorbanan beliau Makanya kita mencintai Rasul SAW dengan tiga sebab ini. Ini beberapa kiat agar kita mencintai Rasul SAW dan masih banyak kiat-kiat yang lain. Wallahu a'lam. Wallahu'alam. Baik Ustaz, terima kasih jazak lahiran atas jawaban dan nasihatnya. Demikian jawaban untuk Pak Herman di Pekanbaru, Ibu Rina di Karawang serta Ibu Widya di Padang serta beberapa pertanyaan lainnya yang terkait hal yang sama. Untuk selanjutnya kita masih akan berikan kesempatan dari pertanyaan pesan singkat Yang telah masuk di kesempatan pagi hari menjelang siang ini Ada yang bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz ada sebagian dari guru-guru kami di kampung kami yang menyatakan bahwasannya Perayaan maulid Nabi Alaihi Wasallam merupakan bentuk dan wujud dari e, bid'ah hasanah dan ini merupakan hal yang e, diterima oleh e, para ulama dari dulu hingga saat ini dan merupakan sarana untuk dakwah perbaikan masyarakat mohon nasihat dan penjelasannya untuk bisa memberikan penjelasan tentang hal ini terima kasih Ustaz Bismillahulhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau seandainya dikatakan memperingati hari maulid Rasulullah s.a.w. sebagai bid'ah hasanah Maka niscaya yang hal seperti itu akan dikerjakan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in Sampai imam yang empat Akan tetapi karena itu bukan dari ajaran Islam Maka tidak dikerjakan oleh mereka-mereka yang disebut oleh Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia. Dalam riwayat yang lain, khairu ummati, sebaik-baik umatku. Zamanku, yaitu para Sahabat. Zaman setelahnya, para Tabi'in dan zaman setelahnya, para Tabi'ut Tabi'in. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau seandainya itu baik. Saya hanya bisa mengatakan laukan khairan lasabakhuna ini. Kalau seandainya itu baik nih saya mereka akan dahulu melakukannya. Adapun niatan yang baik agar memperbaharui cinta kepada Rasulullah agar bisa me menarik masyarakat untuk bisa didakwahi. Maka e mendakwahi masyarakat harus dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mencontoh Rasulullah kita akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi kalau itu baik niscaya akan dahulu dilakukan oleh Abu Bakar As Siddiq. Tetakala beliau memimpin Omar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah, Hassan, Hussein, radhiyallahu anhum ajmain akan tetapi Karena itu bukan contoh dar Rasulullah SAW maka mereka-mereka yang mulia pun tidak mengerjakannya. Cukup itu sebagai sebuah peringatan bagi orang-orang yang ingin berfikir. Wallahu a'lam. Nah. baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita untuk pertemuan yang uh, semoga diberkahi ini. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara, silakan. Ya. Uh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebutkan tadi bahawa Kajian ini adalah kajian sesi pertama, saya tidak mengira bahawasanya kajian ini tidak selesai dan mungkin insyaAllah akan ada sesi kedua. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan ini hanya penegasan. Buktikan cinta anda dengan mengikuti orang-orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW. Yaitu para sahabat Nabi RA. Buktikan cinta anda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti orang-orang yang sangat paling benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang lebih mencintai para Sahabat yang lebih mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang buruk itu dari saya pribadi? sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu wabarakatuh